Поїде і скаже цій щербань Валентині Іванівні, цій Жанні Д'Арк беззавітного кохання, що словом скаже все, скаже. Пора вже йому. Але от, Коля, може це щось більше, ніж співчуття. Що тоді? Шкода хлопчину. Особливо після всього, що він пережив. Гаразд, Колю, все зроблю. Як почуваєшся, Так наче вирвався з обійні смерті. Бо таки вирвався. Ви мене вирвали, Андрію Степановичу. Не я, а хірург Макуха. Так, і він. Подякуйте йому. Велике-велике спасибі вам обом. Поправляйся. Велике спасибі. Біля під'їзду до лікарні написав на конверті валену адресу і подався до найближчої поштової скриньки. Щоб там не було, а передусім треба виконати просьбу хворого і не змішувати свої особисті справи з цим листом. Хай події розвиваються незалежно, і взагалі, взагалі слід ще подумати. Бідний Коля, коли після зміни повертався додому, здалеку запримітив біля своїх воріт бежеву Вогу та двох чоловіків. У цибакій постаті одного з них одразу пізнав Аркадія Вольського, Другий низенький з химерною зачісткою на вилеселій голові сам відрекомендувався кінорежисером Дзиндрою. Лише тоді Ващенко пригадав, що бачився з ним на кіностудії в той пам'ятний вечір. «Що ви тут робите?» – спитав здивовано. «Супроводжуємо високу гостю та її подругу», – награно пояснив Аркадій. «Здогаднув струм, пронизав Андрія. «Не знав радіти, бігти до хати». Чи повернути голоблі й тікати, куди очі дивляться? Невже лиха доля знову кипкує з нього? Галина Федотівна приймала гостей на кухні. Коли зайшов Андрій, Ніна підвелася, ступила кілька кроків йому назустріч, і на півдорозі спинилася. Підвелася і її супутниця, висока, струнка темноволоса дівчина, в якій Андрію вчорашню виконавицю ролі Зіни. У пам'яті зринула візан сцена сосновому гаю, забриніли тужні голоси Як добре, коли любиш, і коли ми любимо, нас нема. Поглянь, які подарунки, щоб згладити напруження, похвалилася мати. Показала два однакові голубенькі плаття з червоною облямівкою більше й менше. Я не знала, що Таня вже не живе з вами, винувато пояснила Ніна. Перейшли ми по пошті. Заспокоїла Галина Федотівна. Лабонь, боялася, що син зопалу жбурне подарунки колишній дружині в обличчя. Андрій похнюплено дивився на двох знаменитих артисток. Навіщо Ніна завітала до них? Якщо ж завітала, то чому не сама, а з цілим гуртом сторонніх людей? Як йому в цій ситуації поводитись? Хто він, зрештою, такий? Чоловік, друг? Звичайний знайомий. Першою знайшлася Ніна. Тоном абсолютного спокою звернулася до подруги Знайомся, Аннушко, мій законний муж. І відрекомендувала подругу Андрієві, артистка Донцова. Так так Оденцова. Вчора Андрій бачив це прізвище в програмці спектаклю. Він щось промимрив про це, бо Ніна сплеснула долонями. Ти вже бачив чудаки? От шкода. А я привезла тобі дві контрамарки на завтра. Вона обвела присутніх розгубленим поглядом, наче питаючи, що ж робити, і сама ж спробувала знайти вихід. Може, Галина Федотівна зважиться? Мені тільки по театрах бігати, запротестувала стара. А що ж? Андрій був певен, що матері неабияк хочеться подивитися спектакль, тому виявив нечувану рішучість. Піди з Калиновською. «Вистава цікава», – запнувся і все ж не безнатіку додав, і досить повчальна. «Вероніка Юзефівна буде біля тебе няньку, а я тим часом бавитиму малу. Спасибі, Ніно». Це фамільярний Ніно вихопилася в нього за старою звичкою. Він одразу ж пожалкував, а Ніна радісно прийняла виклик. Подарувавши йому вдячний погляд осяйних сонцем пролісків, тихо проронила От і гаразд, Андрію. А потім голосно і жваво запропонувала. Ми тепер поїхали. І ти з нами Андрійку. Вона йшла на максимальне зближення. Андрій аж знітився, що ж буде далі. Вчорашня ілюзія визволення катастрофічно зникала. Проста щиросердна земна Ніна чарувала й вабила його, як і колись, спонтеличений лицедій він спромігся лише на примітивну репліку «Куди?». Аннушка донцова мовчала. Вона була така відчужена і замислена, наче не на сцені, а в житті втратила вчора коханого. «Вечеряти?» – підкреслено бадьоро гукнула Ніна. «Правда, в нас уже двоє кавалерів є, але обидва вони розважатимуть Аннушку. Вона така тиха та мовчазна, що ніхто саме один розворушити її не зміє». «Є ж цілий вечір побуду з тобою». Ситуація настільки ускладнювалася, що Галина Федотівна, попросивши пробачення, подалася в кімнату до дитини. Ясно було, що стара не хоче втручатися в інтимні справи сина,